Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. En l'informatiu d'aquest dimarts repassem els punts més destacats que configuren l'ordre del dia del ple municipal que se celebra aquest vespre. Tot seguit ho repassem en titulars. Avui se celebra el ple municipal corresponent al mes de juny. 10 punts ordinaris i 9 preguntes i mocions per part de l'oposició conformen l'ordre del dia. Una de les qüestions destacades que s'assometrà a votació és una modificació de l'oferta de places de l'Escola Bressol Municipal i que suposa una reducció de dues respecte de l'oferta que es va aprovar l'anterior ple del mes de maig. Un 91,7% de la comunitat educativa de l'escola Lola Anglata de Tiana està en contra de la política impulsada pel conseller Ernest Maragall. Així ho han manifestat en el referèndum que ha organitzat l'escola tianenca i en el qual han votat un 17,9% dels pares, mares i professors, segons dades facilitades pel propi centre. El mes de juny suposa per molts estudiants universitaris l'inici de l'època d'exàmens i per tal d'oferir-los un espai confortable d'estudi, la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Montgat ja ha posat a disposició dels interessats el servei d'aula d'estudi a diversos espais del municipi. Avui se celebra el ple municipal corresponent al mes de juny. 10 punts ordinaris i 9 preguntes i mocions per part de l'oposició conformen l'ordre del dia. Una de les qüestions que se suma a tributació és una modificació de l'oferta de places de l'escola Bressol Municipal i que suposa una reducció de dues respecte a l'oferta que es va aprovar en l'anterior ple del mes de maig. La proposta d'acord recull l'obligació de canviar l'oferta a causa que la normativa estableix la capacitat total del centre en un total de 85 places i no en les 87 actuals. En aquest context, i segons la proposta que es porta a ple pel curs 2010-2011, hi ha 8 places per nens de 0 a 1 anys, 30 per infants d'1 a 2 anys i cap per alumnes de 2 a 3 anys. Aquest punt és un dels més polèmics de l'ordre del dia ja que es produeix en un context que els partits de l'oposició reivindiquen novament que l'oferta de places és insuficient. Ho explica el regidor Sotiu socialista Ferran Vallespinós. 50 nens i nenes del poble entre 0 i 3 anys es queden sense plaça a l'escola Brasol. Al començament de la legislatura van fer una modificació de places i ara en fan una altra, nosaltres no hi estar d'acord. Per exemple, entre l'edat de 2 i 3 anys no hi ha cap plaça que surti a sorteig i després també ens ho el sistema de sorteig que els ha fet servir aquest any. El senyor alcalde ha decidit fer com en Franco en l'època de la l'Emili, elegir un única número i a partir d'aquí comptar i fer que a partir d'aquest número 25 dels que són seguits. Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya Tiana no s'ha volgut pronunciar prèviament el debat sobre aquesta qüestió perquè considera que la modificació que se sotmet a votació avui i la insuficiència de places de l'escola Bressol són qüestions diferents que no s'han de confondre. Entre els punts ordinaris també es presenta una proposta d'acord per introduir una modificació de crèdit del pressupost municipal d'aquest exercici. Aquest canvi passa per 53.500 euros en concepte de suplements de crèdit i per més de 63.000 en crèdits extraordinaris. L'alcalde de Tiana ho ha qualificat de tràmit ordinari per ajustar les previsions del pressupost a la realitat una vegada es van desenvolupant les actuacions previstes. Per la seva banda, el partit dels socialistes de Tiana ha acusat el govern de modificar novament el pressupost a pocs mesos d'haver estat aprovat definitivament. En aquest context, Esquerra considera que el govern municipal manté una situació d'endeutament insostenible. Els ajuntaments s'estan endeutant massa, sota el nostre punt de vista i està hipotecant les finances de el nostre poble degut a una mala política i una mala gestió i a més a més en un traslliment fer les coses d'una determinada manera i de no saber veure cap on anava tota aquesta crisi. Per tant, nosaltres lamentem que això s'estigui produint i lamentem una vegada més que no hagin volgut tenir diàleg amb els partits de l'oposició per intentar acordar uns pressupostos. En el ple municipal d'aquest mes de juny també se s'assometran a votació una proposta de noms de carrers dels plans parcials Creu de Terme i Camí del Mig a de l'Illa, el reglament de règim intern de la residència i centre de dia municipal, l'adjudicació definitiva de les obres de l'escorçador i l'aprovació també definitiva del Pla a local d'habitatge. Radio Tiana les notícies del migdia. Tiana podria disposar en els pròxims anys d'una nova aula, a l'escola Bressol Municipal i també d'un nou centre d'aquestes característiques. Així ho ha anunciat l'alcalde de Tiana, Mili Muñoz, després que el partit dels socialistes hagi intensificat la seva campanya per sol·licitar més places municipals. Això els ha portat a penjar pancartes a diversos punts a Tiana on es fan ressò de la cinquantena de famílies que han quedat fora del sorteig. Muñoz ha volgut deixar clar, però, que que la solució no es pot materialitzar de cara al curs 2010-2011. Solucions immediates, com alguns demanen de manera miraculosa, o sigui, pel setembre vinent, cap, perquè no són barracons el que nosaltres posarem pels infants de 0-3 anys. Una solució a mig termini que ja tenim prevista per a aquesta escola i tenim un preprojecte de, del curs passat ja per una possible inclusió en aquest mandat és l ampliació d'una aula més, una aula per dos-tres anys, que és el que li falta, i l'altra una nova escola bressol, segurament amb un termini una mica més llarg, que haurà d'anar en la zona oest de Tiana, a l'altra banda o al voltant de la riera de Tiana. En aquest context, l'alcalde de Tiana també assegura que l'ampliació de places depèn que la Generalitat no retiri els ajuts que atorga els ajuntaments per aquest concepte. En una altra ordre de coses, ha volgut defensar que els requisits d'accés han seguit la normativa del Departament d'Educació de la Generalitat i que és d'obligada aplicació. Així mateix, ha reconegut que hi ha més casos sospitosos de frau que en anteriors anys però ho ha atribuït a un increment també de la demanda. En aquest sentit, el partit dels socialistes de Tiana ja va advertir de possibles irregularitats en el procés anteriorment. Santi Muñoz. S'ha fet escrupulosament en tots els casos i en tots els casos que ha coincidit o que tenia el certificat s'ha donat per bona la inscripció. No hi ha una situació de sospita generalitzada, ni la volem crear, ni podem intervenir. Si ha denúncies escrites, no n'hi ha hagut cap ni aquest any tampoc. O bé, des dels serveis tècnics detecten situacions de sospita, doncs llavors procedim a fer comprovació complementàries. I aquest any també ho farem, i en alguns casos, potser n'hi ha hagut una mica més de casos de sospita que altres anys, perquè justament tenim, tenim el doble... De, de, de persones sense plaça que no altres anys i també s'està fent i, i es farà d'una manera complementària. Precisament en el ple municipal d'aquest vespre es presenta una modificació de l'oferta de les places de l'Escola Bressol Municipal per adaptar-la a la normativa. Concretament, la proposta d'acord recull una rebaixa de dues places a les aules de dos a tres anys ja que la capacitat total del centre està establerta en 85. Encara que aquesta proposta d'acord que es porta a ple s'entén com una adaptació a les exigències legals, podria ser el revulsiu que obri el debat sobre l'increment de la demanda de places aquest any i les famílies que han quedat en llista d'espera. A banda dels punts de l'ordre del dia que presenta l'equip de govern en el ple municipal d'aquest vespre, l'oposició també porta un conjunt d'emocions i preguntes de control a la tasca de govern. D'una banda, el regidor socialista Ferran Vallespinós presenta una moció marcada en el pla d'austeritat per reduir el dèficit públic aprovat pel govern espanyol. El PSC proposa, entre d'altres punts, una reducció d'entre el 15 i el 20% del sou i les dietes dels càrrecs de confiança i electes, especialment de l'equip de govern. Sentim Vallespinós ja que l'equip de govern té les dietes més elevades que nosaltres sapiguem per assistència a comissions de govern, creiem que seria molt bonic que aquí fes un gest perquè aquest govern, que no cobra salaris fora del regidor de cultura i esperem que no es vulgui escapar per aquí, faci també una reducció significativa de les dietes d'assistència a les comissions de govern. I donat que hi ha membres d'aquesta comissió de govern que persegueixen dietes de més d'una administració, ens agradaria també que en el cas d'aquests membres de la comissió de govern la reducció també encara fos més significativa. Per la seva banda, l'alcalde de Tiana, Mili Muñoz, ha assegurat que l'Ajuntament no disposa de cap càrrec de confiança i que la reducció de les dietes es va fixar en un 5% el 2009 i en un 10% aquest any. En aquest sentit, ha defensat l'austeritat del consistori Tiané. Som una administració que, del punt de vista de remuneracions, és molt austera. Estem a la meitat del que recomana la Federació de Municipis per tenir una dedicació digna i uns sous dignes, que són els sous de l'administració. I, malgrat que estem a la meitat, pràcticament, de les remuneracions que es correspondrien, ja les hem reduït per un efecte purament estètic i de solidaritat, perquè té un impacte de 4 o 5 mil euros en un supòsit global de 8 milions de l'Ajuntament. Per tant, la intenció del senyor Espino sigui la mateixa, de voler llençar ombres de sospites sobre la veritat d'aquest govern que justament és el més austè o si no el més austè de tota la D'altra banda, el Partit dels Socialistes també presenta una pregunta sobre l'import recaptat per l'Ajuntament de Tiana en concepte de multes per infraccions de trànsit. Els socialistes asseguren que els ingressos previstos són el doble dels que s'havien pressupostat pel 2009 i entre 4 i 5 vegades més que en l'anterior mandat. L'alcalde de Tiana assenyala que la previsió és similar a les sancions que es van imposar l'any passat i també a l'anterior equip de govern tenint en compte que ha augmentat el nombre de vehicles al municipi i els aparcaments amb control horari. Els socialistes també presenten una pregunta sobre les obres de la futura escola Lola Anglada, interessats especialment per quin ha estat el procés d'adjudicació dels treballs. El grup municipal d'Esquerra també porta al ple municipal una pregunta relacionada amb el futur centre educatiu, tot i que fa més èmfasi en l'estat actual de les obres i els seus terminis. Sentim el regidor d'Esquerra, Jordi Gost. Una preocupació que tenen molts tianencs i tianenques és que sàpiga en quina setmana estan les obres, perquè almenys els no entesos i visualment sembla que vagin molt a poc a poc. A més a més hi ha informacions contradictòries, en els mitjans de comunicació apareixen manifestacions a vegades per part de l'alcalde que sembla que tingui molta pressa, com és natural, però que després aquesta pressa no es veu traduïda en fets. No? Per tant, demanem doncs, que se'ns expliqui exactament a, quin ritme va, a quina provisió i ha que aquestes obres finalitzin i es pugui dur a terme el desllat. En aquest sentit, l'equip de govern ha defensat que les obres avancen correctament després de superar els entrebants tècnics i econòmics derivats del solar. L'altra pregunta que Esquerra presenta al ple municipal d'aquest mes de juny està relacionada amb les obres del carrer Mates. Esquerra també porta al ple una moció de suport a la campanya de la Confederació d'Associacions Veïnals a Catalunya per millorar els serveis de subministrament elèctric al territori i una altra a favor de l'etiquetatge en català. D'altra banda, el PSC també preguntarà sobre un presumpte viatge d'alcaldia a Hamburg el dia del temporal de neu del passat 8 de març i sobre la instal·lació de parades d'autobús a Badalona que poder triam beneficiar els diànex. Radio Tiana, les notícies del mitjodi.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 en podem extreure un descontent de les últimes actuacions que ha fet el Departament d'Educació i que la gent a poc a poc se'n va adonant de, del descontent i del, de la poca conformitat respecte a aquestes actuacions. La participació la, la valorem des del punt de vista de la nostra escola baixa, però des del punt de vista de tota la comarca gran, perquè a la resta d'escoles, pel que sabem, encara estat molt més a la participació. Aquest referèndum forma part d'un extens programa d'accions proposat pels sindicats d'ensenyament per expressar el seu rebuig a la gestió de la política educativa actual. Segons la directora de l'Escola Lola Anglada, més enllà dels resultats, el referèndum vol servir també per sensibilitzar tots els agents que formen part de la comunitat educativa de l'Escola Lola Anglada. Entre aquestes actuacions també es troba la manifestació que va tenir lloc aquest passat cap de setmana a Barcelona i a la qual prop d'una desena de representants de l'escola hi van participar. El centre decidirà també en els pròxims dies si s'acunda la vaga i manifestació convocades pels sindicats el pròxim 8 de juny. L'Associació Protectora dels Animals de Tiana ha apropat alerta de la proliferació de les camades de gats durant aquesta època de l'any i recomana l'esterilització d'aquests animals. Aquesta acció és necessària per evitar la saturació d'espais d'acollida, com els que avam, la Protectora d'Animals de d'Amongat, té el seu municipi per acollir els felins. El fet que l'esterilització no sigui del tot estesa provoca que les protectores acollin cada vegada més animals i tinguin els seus espais d'acollida al límit de la seva capacitat. Per aquest motiu, l'adopció és és una de les solucions per evitar el col·lapse dels centres on s'acullen gats i gossos. Només a Tiana recullen entre 3 i 6 gats cada setmana durant aquesta època de l'any. En aquest sentit, la responsable de l'Associació Protectora dels Animals de Tiana, a Rosa Puigverd, destaca la importància de les esterilitzacions. L'esterilització és, és és és bàsic. Eh? És bàsic. I quan ja tenen un meset els gats, més i mig, que és quan ja no tenen prou amb la llet, les gates els treuen. I és quan comença tothom a trucar-se que té gats al jardí, hi ha gats al carrer, a la muntanya. Estem saturats perquè encara la gent està trucant ara, estan sortint gats en adopció, a mirar que van entrant conscients de la dificultat per aconseguir que les famílies adoptin un animal i més durant la crisi econòmica sorgeixen iniciatives que promocionen les adopcions. És el cas del centre comarcal d'atenció als animals de la companyia de Badalona, el qual ha decidit oferir descomptes a l'hora d'adoptar aquests animals per part d'alguns col·lectius ciutadans. La rebaixa en el preu arriba fins al 90% i permetrà que gossos i gats vacunats sense paràsits, esterilitzats, identificats amb xip, trobin amos i aquest paga només 10 euros. Tots aquests treballs tenen un cost afegit molt més elevat que els 10 euros i reforça la idea que els animals per adoptar no són cap joguina i se'ls ha de donar el valor real que tenen. La informació local a Ràdio Tiana. El mes de juny suposa per molts estudiants universitaris l'inici de l'època d'exàmens i per tal d'oferir-los un espai confortable per preparar-los, la regidoria de cultura de l'Ajuntament de Montgat ja ha posat a disposició dels interessats el servei d'aula d'estudi a diversos espais del municipi. La biblioteca Tirant-lo Blanc es al seu horari d'obertura al públic de dilluns a divendres fins a les 10 de la nit i obre dissabtes de dos quarts de 4 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre i diumenges de 2 del matí a 2 del migdia. A diferència de l'any passat, la biblioteca no restarà oberta fins a mitjanit entre setmana, a part d'adaptar-se als pressupostos municipals d'enguany. Així ho ha explicat la tècnica de cultura de l'Ajuntament de Montgat, Glòria Martínez, qui també ha destacat la bona acollida de la iniciativa que es va posar en marxa fa més de 3 anys. És una experiència que té molt d'èxit, que hi ha demanda inclús d'ampliar horari i de fer més dies, el que passa que ens hem hagut d'assenyar els pressupostos que tenim i una mica també a la demanda que hi ha, tot i que ens ho demanen, després portem un control estadístic i, clar, les hores més nocturnes no hi ha tanta gent i aleshores doncs, hem aglutinat amb l'horari que hi ha sempre més gent. D'altra banda, l'aula d'estudi al centre cívic Les Mallorquines restarà oberta de dilluns a divendres de 9 del matí a 9 del vespre, dissabtes de 10 del matí a dues del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre. A més, el nou espai jove acollirà també el servei d'aula d'estudi durant els dies que la sala Pau Casals a la Biblioteca Tirant Blanc estigui ocupada per actes culturals. D'aquesta manera es pretén no destorbar els estudiants, tot oferint-los un espai alternatiu on puguin concentrar-se per preparar els seus exàmens. El servei d'aula d'estudi de Montgat restarà obert fins al pròxim 20 de juny. Violoncel i electroacústica és la fórmula que proposa el Tianenc Navica Bastany en el recital que ofereix aquest dimarts a Barcelona. El violoncelista admet que aquesta conjunció és una aposta singular tant per al públic com pels professionals de la música. que bastany ha avançat més detalls de com s'ha concebut l'actuació d'aquest vespre. El violoncel, que és totalment acústic, llavors la, la resta de música la resta de música es tractaria de, de la música que està enregistrada, però a partir de música sintetitzada, per tant, a partir de música preparada des de l'ordinador. Llavors, aquesta música està enregistrada, doncs convencionalment farem el, el que és la música amb un CD. La música electroacústica és un gènere que reuneix diversos estils musicals i que designa un tipus de música compost per sons pregravats o sintetitzats. L'efecte que es procurarà aconseguint el recital d'aquest dimarts és el de música de cambra. Algunes de les obres que s'han triat per l'ocasió s'han compost precisament pel recital de Navica Bastany, encarregades des de l'Associació Catalana de Compositors. D'altres, però, han estat escollides pel Tianenc, com és el cas d'una sonata per violoncel sol del segle XX, escrita per Giorgi Ligeti i l'obra titulada Faust de Maria Rosa Ribas. El tret de sortida de l'actuació el donarà una obra de la compositora Cruz López de Rego, que porta per nom Arco i Pua. Es tracta d'una obra escrita per ser interpretada per un duet de violoncel i cinta. El bon àlgit, però, arribarà amb la interpretació de l'última obra del compositor Carles Aroles. Aquesta peça gira al voltant de la cançó Natsu no homoide, que traduït al català vol dir Memòries d'Estiu. És una obra del compositor recentment desaparegut agregut Yoshinauna, cada molt popular al Japó. L'actuació del violoncialista Tianeng Navica Bastany s'emmarca en la tretzena temporada Avui Música de l'Associació Catalana de Compositors. Tindrà lloc aquest dimarts a partir de les 8 del vespre a l'Auditori Frederic Montpou de la Seu de l'Esgaé a Passeig de Colom número 6 de Barcelona. El Centre Cultural i Esportiu Tiana tancat la temporada amb regusta marc i és que l'equip no ha pogut solucionar el seu punt feble, l'encaix de gols, a causa d'una plantilla fluixa en defensa que no ha fet el camí planer als homes de Joan Casado. Ara amb la permanència i la butxaca i en dotzena posició amb 32 punts, el Centre Cultural i Esportiu Tiana acomiada la temporada però el tècnic tianenc en fa una valoració negativa reiterant el que ha estat un problema constant en el joc de l'equip. Sobretot per la quantitat de gols que hem encaixat que des del primer moment ja vaig dir que això era impossible perquè tu quan te marquen tant de gols tu necessites molts gols perquè si tu fas tres, tres gols en camp del Cabrils has de treure alguna cosa. No pot ser. És que si, si miras la mitjana de part de, de partits últimament nosaltres estem marcant molts gols però bueno, en, en rebem bastants i no pot ser. I el que passa és que també tenim... Però, bueno, Uh, jugant de lateral-dreta un de l'antecentre i jugant de lateral-esquerra un tio del mig del camp uh, llavors és impossible L'últim partit de la temporada va ser aquest passat cap de setmana contra el Cabrils Els diànencs van perdre per 6 gols a 3 contra un rival de la part alta de la taula Els homes de Joan Casado no ho van tenir fàcil en un partit en què van començar amb un peu marcant l'1 a 3 però que no van poder sentenciar Dues expulsions van condicionar també el mal resultat ja que van deixar un equip dèbil i amb quatre jugadors del juvenil. I és que en aquest maig, com en els anteriors, van debutar alguns jugadors d'aquest equip que podrien passar a formar part de la nova plantilla. En aquesta ocasió ho van fer un total de quatre, dels quals Casado ja ha assegurat que comptarà amb dos d'ells de cara a la pròxima temporada. Amb la temporada finalitzada al Centre Cultural i Esportiu Tiana, continuarà entrenant tres setmanes més a fi de definir la configuració de la plantilla de cara al proper curs. Joan Casado ha assegurat que pensa donar-li la volta i que l'objectiu ha de passar per configurar un equip que pugui mantenir-se mitja taula sense haver de batir per permanència. El campió de Lliga ha estat l'unificació Badalona Sud amb 84 punts. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Fins aquí l'informatiu migdia. Els han acompanyat el control tècnic Marc Auger i Raül Heredia i a la redacció Marc Ostrell i qui us parla, laia Guaió. Poden seguir informats escoltant els butlletins horaris d'aquesta emissora.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 Entrevista El Tianenc Naví que Bastany ofereix aquest dimarts un recital d'electroacústica i violoncel tindrà lloc a l'auditori Frederic Montpou de la seu de l'Esgaia Barcelona a partir de les 8 del vespre i per conèixer més detalls el tenim a l'altra banda del telèfon, bon dia Naví sí, Hola, bon dia doncs dèiem que es tracta d'un recital d'electroacústica i violoncel, una conjunció a la qual em sembla que no hi estem massa acostumats. Com s'ha preparat? Bé, no hi he estat acostumat ni al públic general, ni, ni, tampoc, ni tan sols entre la professió mateix. Uh, s'ha preparat, preparat a casa i amb, amb molta diligència. Com s'ha concebut? Què és el que podrà veure l'assistent que hi vagi aquest recital? Mirarà. Aquest, aquest recital va ser encarregat des de la pròpia associació catalana de compositors, els, els membres de l'associació, perquè no, tinguessin peces a punt pel concert que es farà aquest vespre, uh, i llavors doncs, hi ha hagut del, de la concurrència de, dels compositors una sèrie d'obres ja... Algunes ja ja s'han escrites i algunes, doncs, escrites eh, escrit gairebé especialment per, per l'ocasió, no? I, i la, la característica del concert és precisament això, electroacústica i violoncel. Deixem explicar-te què significa electroacústica. Uh -huh. Si anar un concert de violoncel, doncs, més o menys ens podem imaginar què és una persona tocant la violoncel a l'escenari. I electroacústica té diferents... Eh, Podria ser diferents versions, des de tenir un ordinador controlant, passant en el moment, etc. Fins a una versió més clàssica, que és la d'escriure música de cambra amb, amb el violoncel. Um, llavors, el violoncel, que és totalment acústic, per tant, és, és més el soc que estem acostumats a sentir des del, del mateix instrument... Um, Llavors, la resta de o la resta de música, la resta de música eh, es tractaria de, doncs, de la música que està enregistrada, però a partir de, de, de, de música sintetitzada, per tant, a partir de, a partir de, de música preparada des de l'ordinador. Llavors aquesta música està eh, enregistrada doncs amb un. Diguem, amb com convencionalment tindrem el, el que és la música amb, amb un CD Però teniu aquest vestre tocaré uh, a part de violoncel um, estaré controlant el, el reproductor de CD qual doncs l'hauré d'anar seguint entre cometes fins uh -huh. un cert punt pot semblar una mica, una mica divertit um, haver d'estar pendent de la màquina però bé, no és, no, el realment no és això no, sinó que jo tinc la guia, que és el reproductor però evidentment el que està sonant doncs és tot un treball molt intens que han fet els compositors a partir de sons intensitzats o a partir de, de, de composicions, de la seva composició pròpia. Això significa que aquesta partitura ha estat realitzada anteriorment per tant fa escrit o s'ha anat, anat component eh, sobre el paper o també directament sobre, el, sobre la cinta per tant s'ha hagut de, de quadrar molt el que és el el temps, el minutatge que està sonant en cada instant de la, de la reproducció del, de la música electrònica. Diríem que d'alguna manera tindràs una base i ja aniràs posant les pinçallades de violoncel a sobre? No, no. Jo tinc una partitura que està escrita estrictament amb compàs, amb un tempo molt estricte i que exactament el que jo... O sigui, diguem... Una, en, un, un intèpret a llegir, diguem, amb el, el, el, el temps correcte i, i amb les notes correctes, el resultat final ha de ser el, el que farem que surti aquest, aquest vespre en no? el concert. Per tant, és, és música de cambra ben bé, o sigui, amb el, el, hi ha un compàs inicial, diguem, una caiguda de compàs, allí comença la peça i llegeixo la partitura tal com em marca doncs, el, la partitura. I, mentrestant, el CD va fent exactament doncs, el... Bueno, ja té menys problemes de, de fer-ho exactament la màquina, d'això es tracta, uh, i llavors l'efecte doncs, és això, és realment doncs, música de cambra. Mm, l'efecte és que hi, hi ha molts trossos, doncs, que, és, que són melo melodi melodies que són, que són acompanyades al mateix temps, etc. Uh, fins al punt, bueno, l'altre extrem de la composició d'aquest tipus, diguem el, el a, a efectes més populars el que s'assemblaria més, diríem seria un karaoke, però uh, evidentment un karaoke la, la, el que s'entén, la definició de karaoke és una cançó popular de la qual un, acom un està acompanyat, acompanyat de la màquina exclusivament, no? Uh, però perquè s'entengui a línies generals, doncs doncs fora aquesta la, la, la versió diguem, que, que tothom entendria de seguida, Què significa tocar amb, amb, amb una part electroacústica. A més, les peces que t'acompanyaran, vaja, en, en el violoncel, si no m'equivoco, també es donaran a conèixer demà, o sigui, són una estrena també, sí, no? Sí, algunes, algunes d'elles, sí. Uh, he, he volgut incloure en aquest, en aquest programa també alguna peça que que no, no, no he estat encarregada de la sessió Catalana, sinó que m'ha vingut, a mi, de gust preparar, com és, per exemple, una, una de, de les composicions de la, de, del repertori estàndard de violoncel del segle XX, que és una sonata pròpia de violoncel sol d'antiorquí de... Ligeti. S'ha escrit el, el, el 1953, o sigui, es, va, es va acabar. És una peça d'uns 9 minuts, una, una part eh, lenta i després d'una part més, més virtuosa. I després hi ha una altra peça que evidentment també ha estat estrenada de les arribes sobre un, un espectacle que es va fer l'any passat a Barcelona, la peça es diu Faust, també l'espectacle anava sobre la figura de Faust, i um, aquesta també havia estat estrenada l'any passat. De les altres, el concert el començaré amb una obra de López de Rego, Uh, L'obra es diu Arco y Fua, uh, que um, emula doncs, el, el, el so de la guitarra i després doncs, com, a, com a arc doncs, el mateix violoncel. També és bastant virtuosa, bastant ràpida, uh, i aquesta sí que ha escrita per, per l'ocasió. Uh, també tocaré com a part electrònica una obra de Gabriel Bernsic, Uh, també tots aquests són compositors que, que estan afincats a Catalunya Cruz López viu ara mateix a Madrid però Gabriel Pernsic per exemple ja fa molts anys que és a Barcelona s'ha vinculat al FONOS un, un uh, FONOS és uh, l'Institut uh, d'experiència amb, amb la música electroacústica i està adscrit a la Universitat Pompeu Fabra uh -huh. doncs uh, Gabriel Pernsic tocaré una peça que es diu Concerto, número 1 eh, que havia estat inicialment concebut per clarinet baix i electroacústica i ell ha fet una versió per violoncel eh, també de que era bastant virtuosístic eh, a part també d'un llenguatge molt diria que que, el, que es definiria més aviat que cap a un llenguatge poètic en, en quant a ritmes, estrofes, etc. Mm -hmm. Des, jo després tocaré una peça d'Andrés Levin Richter, també està vinculat a Fonos i eh, és, que mena de Ss. tocaré la peçaaquest està de Maria Carles A i per acabar una obra d'un compositor de, de premiada de Dalt, eh, Carles Martínez d'Arroles, Uh, que és sobre una una cançó sobre uns temes uh, un tema japonès del qual ell ha fet tot una un, un desenvolupament composicional bastant bastant remarcable i bueno, poder dir que d'aquesta peça al final s'amaga un carmel per a tot, tothom que vulgui al costat al concert, també no és un final de, de concert, un, un final de, de d'espectacle de, molt, molt agraït. Parlàvem al principi de la singularitat d'unir doncs aquestes dues vessants, l'electroacústica amb el violoncel i fins i tot ens comentaves que és una, una barreja que els compositors fins i tot encara no teniu gaire sí. experimentada, no? Clar, jo he parlat amb alguns dels compositors, bé, he parlat amb tots ells, però sobre aquest tema hem estat conversant i bé, n'hi ha que no han estat, per exemple, han uh, immersos en el tema de compondre aquestes, aquestes peces amb, amb electroacústica però, per exemple, no han entrat dins el terreny del, de l'electroacústica interactiva, que significa mm, tenir un programari, a part de la composició i tot, tenir-lo escrit, tenir-lo tot a punt tenir el... el, el els ordinadors, diguem, preparats per interactuar amb el que estigui fent l'instrument acústic, que vol si violoncel per exemple toca unes notes agudes que la màquina respongui o que deixem en l'altra part, en l'altra part de música de cambra, en aquest cas a interactuir d'una doncs, forma o una altra llavors mm -hmm en aquest sentit, doncs, això són el, estem parlant dels compositors que sí que se n'ha basat a escriure música electroacústica i t'haurien registrat com amb un CD. Després estem, evidentment, davant d'una sèrie de, o d'un pla de compositors que la majoria d'ells no han entrat. De la gran majoria de, de compositors que puguem tenir en aquest país, molts no han entrat en el, en el tema de música electroacústica. Interpreto, sí. doncs, que aquest concert serà una bona excusa també per saber doncs, quina és la resposta del públic no? davant d'aquesta electroacústica i violoncel, sí. en aquest cas. Sí, a veure, fa, com, com, com una posta arriscada, doncs, no, fins al moment del concert no ho podrem veure. Uh, S'ha de dir que ja només de la part de violoncel... Uh, que, que la, la composició només per violoncel d'aquestes peces ja és per si atractiva atractiva per, per, per poder contentar al públic però el ser botella de cambres poder mm, eh, repartir l'atenció no només cap a l'instrumentista sinó cap al que se sent per, per tot l'imaginari que el que es pugui sentir de la, de la part electroacústica doncs és un concert que jo crec que és molt agradable d'escoltar, de, més és, molt, molt narratiu, molt ple d'imatges, cadascú les, les pot tenir a la seva ment, no?, D'acord, doncs els interessats ja ho saben, aquells que vulguin descobrir doncs, més sobre l'electroacústica i fer-ho doncs, precisament de la mà d'un tianen com és que Bastany, que sàpiguen que poden fer-ho a l'Auditori Frederic Montpou de la seu de l'ESGAE a Barcelona a partir de les 8 del vespre d'avui març. Moltes només, gràcies. Digues. Deixem només remarcar, per, per perdre una mica de por, l'Auditori es troba just al costat de Correus de la Via Laia Tana, que tothom coneixem allà i baix al port de Barcelona, fa l'efecte que l'entrada són, són 3 euros tot en és, és preu popular uh -huh. i, i la sala doncs, és molt interessant per conèixer evidentment està dins d'un edifici un, una antiga llotja i el marc, el marc és, és, és molt propici per aquests tipus d'espectacles de, de, moltes gràcies Navica Bastany i anirem fent un seguiment doncs, tots els projectes que, que vagis desenvolupant. Moltes gràcies per atendre'ns i fins a una altra. Tiana, serveis informatius.